Natürlich poți, no. dar die die dar okay. darf ich? Darf. Darf ich? <laughs> genau. Okay. ja ja, sicher, da, da, I'm i Skype? Ja. Oh, ok, Ein moment. Uh, ich, eh, okay. skype oder One. Uh, Noch einmal? Ich weiß nicht Deutsch. Nu. Nu ist Nu știu. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht auf Deutsch übersetzen. Uh, okay. Aber wie klingt uh, der uh, Titel? Management und uh, Implication of Lower Iron and uh, Yodine-Products in Children. Etwas. Aber <lacht> und, hast du auf Englisch geschrieben? Oder uh, auf Rumänisch? Auf Rumänisch. Und, und auf Rumänisch, wie klingt das auf Rumänisch? Uh, management und implicațiile rog, și iodului scăzut în patologia pediatrică, era ceva de genul, știi? Și n-am știut să zic, dar nu știu de ce nu pot să strimit trimit, ce mă enerpează? Îmi zice nu merge. Abă, tu hați mit de... mit de handy? da V-ați foto-a gemacht? varum? Ich weiß zice că nu poate fi folosită poza. Abă, kannst E da zee, nu? Cazul da Mhm. Mm o trimit pe mail cel mai bine. Da, yeah, o trei este uh, egal. Da, și nu mai știam să zic în germană, fier. Hai, Și nu mai Eisen, da, dar nu mai știam nici deci în engleză. Aia a fost și mai amuzant. Pentru <laughs> ca să spunem: yeah, management in implication of. Și nu mai știam, ok, cum e fierul? Cum e fierul? Yeah. <laughs> da, a fost uh, amuzant. Și asta spune și colega mea că nici eu nu știu. e e din Grecia, una dintre ele. A zit uh, uh, hattet problemă? De, de gleiche probleme? Nu poate. Aber... kann nicht. Sie kann. Sie kann. poate. Nu poate. Nu poate. Nu kein englisch poate. Englisch poate. Nu poate. Nu poate. Nu poate. File romene zaginiaia, ja, das ist uh, das Sandwich. Natürlich kann ich weiter hin English. Ja. Yeah? Yeah. Und <laughs> <laughs> wenn sie Uff, ich versuche noch einmal. Auf Emil geht es nicht? Nu, spune că nu poate fi folosită, po nu poate fi folosită din iCloud și nu știu de ce, dar o să mai fac o dată și încerc. Um, Okay. Și Bogdan își râde de mine Pentru că Eu am făcut mișto întotdeauna de persoanele care Mișto, în sensul că Ți s-a părut um, că exagerează? Oamenii, da, care încep să vorbească și din trei cuvinte Unul îl bagă în germană mm -hmm. sau în engleză mm -hmm. Sau în italiană Sindromul roduceu, da Da, exact, știi? Și acum Pur și simplu asta îmi vine mie să fac Și mi se pare absolut fantastic Că eu nu mă vedeam vreodată făcând chestia asta Știi? Și stai să vezi, că o să mai vină ah da, da, da, exact, exact Na. Sper din suflet să... Da. Sper să vină cât mai repede, nu? Da de La urmă e normal uh, Da, da V-ați dat fotogeșect? Uh, da, nu știu de ce uh, Celelalte două nu, nu funcționează Acum atunci I-am dat uh, Attachment Ati prins să corint primești <coughs> Okay. Da. Good. Mm-hm. Good. Okay. Tu ai aici un deutsches degeteșt degeteșt degeteșt Jablokov? Da. degeteșt degeteșt Ich habe die Anfang, aber ich habe das nicht. No, noch no, einmal. Ich habe, uh, die. Der ich Anfang. habe die den der Anfang. Nein, nein, den, den, den. Wie ihr der der Anfang. Anfang, Ich habe den Anfang durchgelesen. Oh. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, du hast gesagt, dass äh, die, dass wir zusammen die äh, Untersuchung. Mhm. Äh, Machen, machen, schützen. Mm -hmm. Okay. <laughs> so. Ja, yeah, wir haben ein Kind. Ein uh, Moment. Uh, okay, ich weiß nicht. Ah, uh, uh, ein, ein Monat alt. Uh, ein Monate. Ein Monat, der Monat. Ein Monat alt. Mm -hmm. ja? Okay. So, Ia, <laughs> yeah, lez marginel. Okay. Corpel, corpelifea, unde? De Von De Wichtige De sus. De Wichtige De sus. De sus. De sus. De sus. De sus. ist sus. De sus. De Așa, șrec. Strich. strich. Nein, Shrek înseamnă liniuță. Iar okay. Shrek înseamnă oblic. Șrec strich, okay. strich este o slash. Uh -huh. da, și asta o să spui și în vorbire. Wichtige, Shrek uh -huh. patologii și befunde. Un noch wichtiger, das muss du sagen, uh, wenn du deine... în lass briefe dictierst. Ok. Când dictezi, trebuie să spui și semnele de punctuație. Ia? Uh -huh. uh -huh. ja? Und das ist Schrägstrich. Gibt es auch Bindenstrich? Danke, können Linie zu deonieren. Okay. Ah, okay. Ja, Schrägstrich. Schrägstrich. Gut. Weiter. Okay. Äh, körperliche Untersuchung. Stabiler Allgemeinzustand. Äh, guter Ernährungszustand. Äh, hautkolorit. Rosig. Keine Petschieren. Petschieren. Mhm. Kalte Füße. Licht äh, leicht marmoriert an äh, Beinen. HNO. Uh, deutliche liherinitis, plaque ring leicht gerötet, äh uh, fele raitslos, uh, cervicale, uh, cervical canine feriores stern, äh luxnoten, äh minut und regelmäßig eh, asta unul pe doi, nu știu să zic. 1 a, băi, ich weiß ce was ist das. Nein, uh, uh, uh, ich verstehe, întotdeauna nemțește, când vezi unul punct, înseamnă primul. E, da, e primul și... Și al doilea, Numer, da, Este numeral ordinal. Primul și al doilea, Herston Rhein. Ok, și atunci este erste. Und uh -huh. Un zweite. Und uh, zweite uh, Hearthstone Rhein, uh, keine uh, Nebengeräusche, uh -huh. pulmă zeiten gleich vesikuläre athengeroische kaine obstruktion kaine abdomen uh, weich nicht druckschmerzhaft lebhaft lebhafte lebhafte mm -hmm. uh, Peristaltic, uh, kaine hepatosplenomegalie uh, uh, spleno nu spleno spleno Ah, hepatosplenomegalie că e două cuvinte corect hepatosplenomegalie da, a uh, scheletsystem skelet, a scheletsystem kaine grossen grab nein nein nein, nein. kaine a uh, groben groben nu știu groben okay deformitate uh -huh. deformitetten uh, nerven system o nepatolunchihe befunde kaine meningitis zeigen von danele weich und uh, o, și următorul, ca să știm o treabă. Următorul. Uh, uh, 540 uh, gram. Firunț. Uh -huh. Da. Uh, yeah? Trebuie să zic pe alte să deschizi. Clamar. Clamar. Clamar au. Ste, ste, ste, di Correct. Ja. Klammer zu, Größe 40 äh, cm, Klammer auf 98 cm, Klammer äh, zu, Kopfumfang äh, 40 cm, Klammer auf 99 cm, Klammer zu, äh, Temperatur Rektal 37,6 äh, Grad, Uh, Zauștof. Uh, zetigung. Zetigung. Ai un procent. Știu ca să. dar nu mai știu cum zici, la la drug, De la. Tension arterială. Rivarocei. A, așa e că știam. <laughs> da. da. Riva roci Riva rocii Ia Fem să noi zic Streg strich Streg Streg Streg strich Streg se scrie s-c-h A, A umlaut Da shrek. Corect. Nu adică s-c-h-r Streg Streg Streg strich Șrec, uh -huh. strich. Fierul zestig metar, dar nu mercur, nu mercur. Deci mercur, poți să spui mercur, iar uh, uh, termenul lui este uh, quicksilver. Ok. Argint viu, da. dar poți spui și mercur. Ok. Ia. Bun. Ok. Păi, da. în mare, cred că ai înțeles despre ce e vorba în text. Da. da. A, nu e mare lucru. Ăla cu grob. Ăla cu grob. Da. Grob asociază-l din românește cu grobian. Grob înseamnă ceva care nu-i fin. Uh -huh. Adică butucănos, mare. De asta îți spune când zice caine grobe deformite, adică nu are ceva vizibil. Că una mică la examenul ăsta s-ar să nu o fi văzut-o. Da? Uh -huh. Și Am este strict opusul lui Fine. Da? Uh -huh. ja, de grobe diagnoze gestelt. Am pus un diagnostic așa, grosier. Uh -huh. Nu definețe. Dar se este grob. Grob. Ok. Tu can, de exemplu, grob salts finden. Sare, grunjoasă. Ah, sare. da. Ai grob. Good. Ansonsten. Ich glaube, es kein, kein Problem oder? mm uh Lephaft -huh. Lebhaft? Weißt du was Lebhaft Nu... Uh, Lebha lebhaft vine de la Leben Deci lephaft înseamnă vioi mm. Vivid Vivid, spun, care nu e... Care e activ, care e... De asta uh -huh. ce Lebhaft e peristaltic Adică e acolo, nu e... Scândură, da? Uh -huh. Aia înseamnă Lebhaft De la Leben Uhum, mm -hmm. ok. Good. Bun. Labor verde? Labor verde, clinaș, bloodbild uh, unaufällig, monocitoși de relativ uh, 18%, interleukin, ești care interleukin, nu? Interleu, interleukin. Interleukin, interleukin zece, uh, 10,7 picogram pro mililiter. Uh, CDP, CRP um, CRP CRP Leber und în in Nordbreich aici nu nimica Da uh, Apropo de Kleines Blutbild Ia? Yeah? Că vorbeam, uh, vorbeam luni de hemogramă că este Kleines Blutbild to... Da, da, și există mm -hmm. și uh, groses Blutbild Da, Restul. da, da, da Good Ok. Venöse BGA bei Aufnahme. BGA, weißt uh, du? Uh, da, ăsta este adică blood gas, blood gas analize. Uh -huh. yeah. uh, pH 7,23, uh, pCO2 2 uh, 2,50,7 uh, mmeter mercur. Meter quicksilver. Mercur, dat baze, exces? Nici, nu, BE. Uh, BE... Um... Ar trebui să fie excesul de baze, dar Da, uh, e un termen, uh, bază în exces. Bază în mm -hmm. exces, baze în exces. Mm -hmm. Ok, baza în exces 1,6 milimol pro, uh, pro liter. Bicarbonat mm -hmm. există? Ja, ja. Ah, okay. bicarbonat. Bicarbonat 24,8 mmol pro liter. Calcium 1,31 mmol pro liter. 31. Ander, 31 mmol pro, pro liter. Andere Electrolyte im Normbereich. Glucose 100, 21 ai în miligram pro deciliter. Mm -hmm. Bun. MRSA screening negativ în uh, uh, urins sticks. Mm -hmm. Urin sticks, una o felic. Bun. Terapie în ferlauf, uh, monitoring, Oder zibenuță uh, uh, ceva cu va. Überwachung. überwachung Überwachung înseamnă monitorizare în exact. nemțește Corect E asta că este și o să vezi des Prin magazine Dieserberai ist überwacht Adică este monitorizată cu camere uh -huh, uh -huh. Überwachung Și überwachung este când a ieșit de la intensiv Sau când nu e atât de grav Dar nici nu e stat pe salon uh -huh. e, okay. Adică e monitoriza continuu Dar nu cu aparate ca la intensiv Mhm uh Mhm -huh, uh -huh. Yeah. Ok. Okay. Uh, Forteferum de vitamina D und Flor uh, profi, Profilax Profilaxii. Respirator profilaxie. Nu, profi da? nu, no, no, profilaxa. Ah, profilaxa. Zuma uh -huh. uh, Flor uh, 500 uh, internaționale. Am uitat eu la ce Einheiten. Ein unități. Heiten. Da. Ein heiten. Ein -heiten. Einheiten. Einheiten. Uh, einheiten, einheiten, Ok. Fort ce faceți Continuarea. Mm -hmm. Dar verbul a continua? Uh, fort Forthfuren sau? Uh... Deci forthfuren este pentru că tu continui să administrezi ceva, să conduci ceva, dar dacă tu continui o propoziție, nu este forthfuren. Nu e forthfuren. Este forthzețen. Da. Forthzețen. A pune mai departe, da? Mhm. Uh -huh. Fort Varen, Fort zezen. Ok. Fort mm -hmm. building, a te dezvolta mai încolo? Și există și Fort bildung? Da, da, da. Mm -hmm. ah, I okay. builde mic for. Uh, eu mă. Eu dezvolt mai încolo, mă pregătesc. Corect. Mm -hmm. Aha, bani. Uh, Anton de în Äh, angegebener erhöhter Temperatur und Infekt der oberen Atemwege zur weiteren Diagnostik und äh, Therapie eingewiesen. Eingewiesen, küsse, angewiesen. Eingewiesen. Äh, äh, Labor äh, chemisch ja. zeigten äh, sich unauffällig, äh, unauffällige Entzündungsparameter mit relativer Monozytose und äh, geringfügig erhöhtem äh, geringfügig Uh, uh, uh, uh, uh, ok, până aici. Deci, uh, în primul rând, e clar că un neamț, pentru că văd da, da, da, da. văd aici um, ce am văzut, a Zeigten, labor chimist Zeigten, de la Zeigen, da, da. Da, da, preteritum, forma 2. Gering Fügig vine de la Gering. Gering, văz do'vați văz Geringist? Gering este puțin. E la fel ca Venic. Aha, ok. Da? Adică discret. Ok. Eu aș fi spus, de exemplu, discret. Mite relativ, er Un discret, er høhtem, er Da? Uh -huh. Dar de ce uh. er um, Pentru că bănesc că este, Das interlocking, Ia Și. Uh, a, și este un dativ. E mit acolo, exact. Mite relativ, unde un er Asta este din o chidoză. În dosuntuichin. Și în ceunți uh, Sunt parametri de inflamație. Exact, de inflamație. Bun. Uh -huh. um, bon. Și angivizon? Înseamnă. Um, care infinitiv este Einvizan. Um, da. Înseamnă trimis. Trimis înseamnă de trimis de medicul de familie. Dacă avem pe foinele de copilor uh, uh -huh. a, a fost v de fost e uh, e -ve, e, -ve. e adică e-w e, -v. A e -w nu este v okay. ba da, ba da, da. Asta era da nu... ah, okay. da -a, a assembly? există doi termeni este einweisung sau einvizen când îl trimite sau uberweisern când tu îl trimiți la altă secție Uh -huh. Adică e deja Și tu doar îl Uberweizen Îl trimiți mai departe Păi când Uberweizen E de novo El, el nu era Și îl trimiți De medicul de familie Direct la voi uh -huh. ja? uh -huh. O să vezi Uberweizung Sau invizung. Ja? Ia gut Da Ok Vărând Der Anton Alzheimer fiber Und Cardio Stabil Zodat vir in Am 4. Vierten, vierten. Uh -huh. uh, decembrie 2017, uh, in gutem algemeinzustand, bei gutem trinning uh, und erstverhalten, in ire ambulante weiterbehandlung entlisen. Bun. E vreo problemă? Deci, nu cred că e nicio problemă aici. <laughs> Dar de ce este in În ire. Uh, pentru că este dumneavoastră. Așa. Și sunt, Adică, persoana a treia plural. pronumele persoana a doua. Uh, uh, dumneavoastră. Nu, a treia era ei. Uh, ei, ele sunt persoana a treia. Tu, voi. Dumneavoastră uh, sunteți persoana a doua. Uh, da, nu contează. E plural, e corect. Adică te-ai gândit bine. Da. Uh -huh, Dar de ce uh -huh. e re cu el la urmă? Pentru că se. Acordă cu weiterbehandlung, Nu, nu, nu Adică că suntem în acuzativ Exact, că suntem în acuzativ uh -huh. De la Enlassen, Că dacă este pacientul Se găsește, era în irer. r Dar noi îl uh -huh. trimitem la dumneavoastră Da Good Bun uh, În Felungan Ambulante controle bei innen, weiter orale cost-aufbau und ausreichende flusivkeitszufuri zufuri uh -huh, uh -huh. uh, fortführung der vitamin D und uh, Flor profila uh, profilaxe uh, Zumaflor uh, 500 uh, internationale uh, einheiten uh, einmal täglich. Gut. Un rest, pe aici? Uh, acest flusih ca Sufur, <fut> da. Sufur înseamnă uh, aport. OK. Deci aport lichidian. Mhm. Uh Și -huh. au zraihand? Uh, scăzut? Nu. Crescut atunci. <fut> Nici în, în, înseamnă suficient. Ah, uh, OK. <fut> da. Cu da. aport suficient, lichidian suficient. Uh -huh. da? adică de ajuns. OK. Da. Good. Verfügung e clar. ambulante control by innen. Da. Uh, yeah. OK. Nu mai știu ce este uh, Verfügung. Verfügung înseamnă la dispoziție. Așa. Vă stăm la dispoziție, wir stehen zur Verfügung. Îți stau la dispoziție. Asta este sinonim cu ich bin erreichbar. Da, mm -hmm. și Că să, da, da, și mm -hmm. ferfiugul înseamnă uh, la dispoziție, fostam la dispoziție pentru Fragon. și să remarci asta cu când îți da... spui cuiva, sunt nu la telefon ci unter, unter, nuți văi, da. Ich bin immer unter so erreichbar. La osta, okay. ja. Wir verbleib verbleiben mit freundlichen, kollegialen Grüßen. <lacht> ja, ja, ja. Gut. Chefarzt und Leitender Oberarzt und Soja Kim ist ähm, ah, eine Assistent Assistenzärztin ja, aus, Korea. Äh, aus Korea. Aber äh, sie ist hier in Deutschland geboren. Und ausgewachsen. Ja. <lacht> Die Eltern sind auch äh, aus Korea, aber sie ist kommen. Dort. Die Eltern kommen oh, ja. aus Korea, mhm. aber sie ist eigentlich deutsch. Gut, aber sie hat äh, schon geschrieben. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist fast Standard bei äh, uh, ja, ja. bei solchen ja. Sachen. Ja. La. Wir haben einen, einen Programm. Adiós, yo me tienes que poner copioso la <lacht> a uh, avea febră. Să avea și, febră. Da, și mama s-a da. panicat, ok. Good. Noc frage? Euh, Eu no E have... gabe. Caile frage? Mhm. Uh -huh. Și um, încă ceva, să ai o, o foaie în buzunar și la sfârșitul zilei să ai pe ea cinci uh, cuvinte. Am. Da? Dar uh -huh. Nu mai puține, adică lucruri pe care le găsești pe acolo în fiecare zi și când ajungi, adică când ne întâlnim aici, le verificăm și le, Chiar dacă te uți în dicționar și îți se pare că îl reții sau așa, să scrii că în două luni o să ai peste vreo 100-150 de cuvinte, adică complet noi, afară de astea pe care le cunoști. Good. No? Zău oduhăți ca ei neandere Ja. Yeah? Okay. Gut, mm -hmm. dann machen wir schnell eine einen Anamneseanfang. Okay. Ich bin die Mutter, ja? Okay. <laughs> so. Versuch mal. Ah. Uh, okay. aici chiar trebuie să mă gândesc că n -am, n am participat la nicio anamneză proprie și personală. Dar uh, okay. Äh uh, was uh, Nu, din în, începe ah, cu pre- ah, hallo. așa hallo și cu prezentat. Eu okay. ich bin uh, ich bin uh, Diana Goran. Ich bin uh, hai să zicem asistent Erstin. Uh -huh. Erstin. Uh, Poți in, să spui Erstin și. Ich bin Erstin in, uh, in diesem Bereich. Nein. In diesem auf diesem Station. Uh -huh. Okay. Und uh, ich würde mit uh, Sie. Nein. Nein. Mit inen. Mit inen. Deci, de inen, sprefen. E. E. E. E. Ok, E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. Bringt uh, ihr bei uns? Mm, nu, nu ihr? Nu. Pe dumneavoastră. Adică, uh, atunci este zi. Uh -huh. was, bring, was bringt Was bringt sie hier bei uns? Mhm. Was bringt sie hier oder warum sind sie hier? Okay. Yeah. Da. Good. Ah, astea e și mai simplu, warum. Ia. <laughs> yeah. Să ai grijos numai să nu sune agresiv, ca și cum îi ah, da, ceri cu o coteală, dar vă arunzi în hie. Văd mai închind în hat. Ok, și alt este Dan Kind. Nain. Dan Atunci este Das Kind. Că e Das Kind. Correct. Și Dan Kind n-ar fost niciun caz, chiar dacă era masculin. Corect. Ia, v este s Das Kind. Ia, mai mein Sohn este zi în iar alt. Okay. Und äh, was für eine äh, einen, Sch nu, was führt eine Schmerzen? Äh, hat, äh, äh, er hat er, da. mm -hmm. er hat er. Äh, er starke Bauchschmerzen. Äh, seit wann? Mm -hmm. er hat seit 3 äh, Tagen starke Bauchschmerzen. Okay. Äh, Tai că și notez acum, adică la modul gândesc că. Ok. Uh, hat er erbrochen? Er erbrochen? Mm-hm. Ok. Uh, nein, er hat nicht erbrochen. Ok. Uh, hat er durfallen? Durfallen? O da durfallen. Durfallen, da. Durf okay. Ja, ja uh, gestern atertur fal. OK. Ehm, hat er, uh -huh. okay. um, hat er um, etwas in besondere ähm um, Gegessen? Nain, die obliche. OK. Um, hat er Kanfi, ah, uh, hat er fever. Hat, da, hat er fever. E korrekt? Hat hat er fever äh um, uh, become. I ja, acum, OK, da, corect. Hat er fever become, a avut febră? Mhm. Uh -huh. Uh, n-ai niciodată nici bine Ok. Aaaa, bine. Cred că aș putea să vorbesc și cu copilul, că până acum am văzut mama. Da, nu contează, uh, important uh, să pui da, întrebări. Da, da. Uh, am tot observat, acum ca paranteză. Ei uh -huh. pun întrebarea pe o scară de la, chiar pun, și copiilor, și mamei, uh -huh. și știu, ce, cum ați descrie pe o scară de la 5 la 10, durerea office de genul ăsta, uh -huh. dar nu mai știu cum să întreb asta. Uh, Că nu am fost atentă. Deci. În um, Auf einer Scala. Ok. Von 1 bis 10. Wie stark sind die Schmerzen? Okay. Um, wo 1 ist. Mm -hmm. Kein. Kein Schmerz. Kein und Schmerz. Und, oder ja. Und, okay, und 10. 10 ist sind die. Oder ist. Sehr. Stark? Starker. Star ok, starker. Um, uh, ok. Um, bun, deci, alfa-ner-scala. Uh, bis. Von a. Uh, uh, bis zehn. Uh -huh. Ok. Um, și mai departe, Că nu mai știu. vis stark din Așa, ok, Wie stark um, uh -huh. Fünf, sechs würde ich sagen. Okay. <lacht> Sag mal, ja, Romanismus, die mine, aber fünf ist nicht stark. <lacht> ja, aber er hat, er hat den ganzen Tag geweint und darum sind wir hier gekommen. Okay. Uh, hallo, süße Kind. <lacht> <lacht> Okay. A, cazul um, mir um, Zeigen, Zeigen, mm -hmm. Zeigen, ă vo vo ă tot ve? Genau, oder wo die Schmerzen sind oder wo okay. um, nein, wo weh tut. Genau, weh wo tut. Weh tut? Kannst du mir Zeigen, ve wo, wo tut. Um, gut. Uh, no, okay. Ai, ai ceva să-ți ceri pacientului să-l mâna, dar nu știu. Ehm... Um, um, Că-ți uh, nicht, nicht erschrecken, nicht, nicht erschrecken. ich mai uh, ein Nu-i ab, ja? Uh -huh. Abtasten. vrea să-ți vrea să-ți vrea să a Abtasten, să-ți vrea Mhm. ți să să Ă uh, și nu știu ce se întreabă aici. Adică în timp ce fac chestia asta, se vizează întreb ă uh, tot veh? Știer, oder hier. Tut tut tut tut tut te dvs ve, tut te dvs ve, ja yeah, genau. Mhm. Uh -huh. Okay. Mhm. Uh -huh. Tut te dvs ve. Uh. Okay. So, ich habe uh, ich habe bemerkt, dass uh, Dein kind? Kein, uh, ire. ire kind, keine appendire, ire kind, keine. nu, nae, dacă este, uh, El este ir kind, că e das kind, ire tochter, ire ir kind. Ok. Mhm. Iar eu, iar eu vă mulțumesc das îi kind, keine uh, appendicit, sute steaguri. Narba. Ha. Narba. Narba înseamnă cicatrice. Ok. Aha o da. penarbă ca eu așa zice că n-are nicio cicatrice de operație. O mm -hmm. pe narbă. OK. Ehm, um, ich möchte um, pe voi doi. Adică, ich möchte euch? Uh, nu euch, că nu ești prietenă cu ei. Uh, zi, zi, zi a, zi, zi pe dumneavoastră, pe voi. Um, aufnehmen. Uh -huh. um, ein paar ein paar An Analysen Analysen machen uh -huh. oder, oder durchführen? durchführen. Uh -huh. da, oder durchführen? Uh -huh. uh, wir müssen müssen wir müssen eine um, Wir müssen. Uh, uh, müssen? Ein da ein mod obligatoriu trebuie? Da, da, ich Ah, ihr müssen. Wir müssen. ich wir müssen, Aha. ich muss Du muss, ah. aber wir müssen, wir müssen, ja, eine Appendicitis, was? Uh, da. Aus, U nein, ausschließen, aus aus genau, ausschließen. Okay. Und, Sau uh, vor spui, ich hätte gern eine Appendicitis ausschließen. Ich hätte gern, as exclude okay. o Appendicitis, mi aș dori să exclude o Appendicitis, ja? Okay. und, uh, ich glaube, dass uh, sie über, uh, Das zi uh, über aine nu merge. Das zi. Formulează mai simplu. Da. Uh, FOR uh, Forum, stunde, EINE übervahung. Dar uh, fără la înseamnă înainte. Atunci nu e bine. stai să formulez mai simplu deci, <coughs> uh, ich möchte sie vreau să le întrebi de ce? De von. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? În capul meu fraza acum sună că aș vrea să vă țin sub observație. Da. multe. Um, ich bin. Um, <laughs> wir müssen das Kind 24 Stunden überwachen. Așa e cel mai bun. <laughs> ja, și cel mai bun. Da. Deci und. Wir. Ok. Ja, sag mal. Deci, wir müssen Da, da, skin, irkind. Ihr kind, Kurdi Mare. Mm. Ihr kind, Ihr Kind. Äh, 24 äh, Stunden mhm. äh, überwachen. überwachen. Ja. Okay, da. So, er soll äh, hier bei uns 24 Stunden. Und mhm. äh, wir machen ein paar Analysen. Äh, wahrscheinlich eine, eine Sonografie, ein Ultraschall. Ja. <lacht> Und. Äh, Uh, yeah. And, um, dacă este aici întrebarea este așa pentru mine. Yeah? Dacă e ceva în neregulă, mă rog, în sensul de un uh, yeah? este ven, ven, sau este ob. Nu, nu, ven. e ven cu condiția să fie ceva un îl okay. operăm sau îl internăm sau Asta, asta vreau să. Da? Wenn etwas ist ist oder uh, wenn etwas nicht stimmt. Okay. Când ceva nu e bine, nu corespunde, nu da timp, știi asta Da, e eu? și e eu? Cum e eu? Cum e Juber okay. denn ferro, adică despre ne hotărăm despre evoluție. Mhm. Ia. Mhm. Okay. Good. Uh -huh. <laughs> du bis mein mein uh, erstes Kind. Das, das ich aufgenommen. <laughs> habe. Aufge habe ja. Ja, aufgenommen habe. Good. Aber ähm, was ist, äh, äh, oder wie ist äh, auf Station, was, äh, was macht ihr dort am meisten? Äh, am meisten äh, äh, machen sie verschiedene äh, Fälle. Die haben, äh, es ist nicht äh, etwas spezifisch. Spe spezifisch? spezifisch. spezifisch? șe, bine. Cum specific? Ia, ja, eva, Et specifices. Ok. Eva uh, da. eva okay. um, um, gibt, es, es gibt, uh, es gibt es? gibt, că nu trebuie. Es Kinder mit um, Diabetes, mit uh, asma, mit uh, noi Eine Woche alt. Mit, eine, eine Woche, die Woche. Eine Woche alt uh, mit uh, Pyodermitis. Okay. Uh, es gibt um uh, bronchitidis und uh chronische Bauchschmerzen. Bronchitidan, bronchitiden. Okay. Bronchitis bronchitiden. So verschiedene Fälle. Es ist nicht. Uh... Mm -hmm. Aber uh, um... Funcționau. Funcționul interzuhungan? A. Vă zic, funcționii? Funcționul interzuhungan sunt astea, bronhoscopie, gastroscopie, toate astea care. Da? Der Profesor Macht, esofagoscopii, un coloscopii, etc. Auch kinder. Coloscopii, by kinder? Da, ia, Virma, îndați ja wir haben Blut im Stuhl und es ist notwendig eine corona ah, zu machen ah gut aber wahrscheinlich ist es ein, ein sehr kleines Gerät oder ja <lacht> es ist klein und äh, es ist machbar äh, für eine äh, bei. Für, bei. es ist machbar bei äh, alten Kindern să băi cere dativ, băi alte, sau băi elteren, kindern, adică la copii ceva mai mari, elteren, kindern. Unde, eu am fericat să-mi, vifile o bărerește, haptiru doart? Ai moment, ai 2 de fiecare. Ca, ca să spui: Sieben, spui, oder acht. Uh -huh, ca să spui un moment, așteaptă spus uh, puțin, zici ori augenblik, uh -huh. ori moment mal. Să mă gândesc, moment mal. Uh, sieben, 8 obărăriți, da? Moment mal. Good. 8 oder ziben, Sieben, zo, so firme. Da. Ja. Da. Ja. Unde ale frauen? Uh, nein, wir haben No. haben einen. No. Ein. Wir nein? Haben ein... nein, nein, nein, nein, am bine. zis bine, avem un Leitender Oberarts. Este Fehik? Fehik. Ce este? Fehik. Fehik înseamnă capabil. Ah, da. Este Fehik? Da, Fehik. fehik înseamnă abilitate. Capabil. Da, corect. fehik Iar Fehik înseamnă capabil, care știe. Da? Abu de profesor este sau de Leitender Uh, Eșis chef, uh, uh, chef art. Unul din profesori este chef art. Ei este 43 de ani. 43 cand e profesor? Da, da, e profesor. E bine, bine dragut. Delight, delight the over art. Nai, der, der. Der. Lighten yeah, the, nu, di, spai. Am decis bine. Der lighten the. Nai, der lighten the. The, corect. Der lighten the over arts este 37 von <lacht> ja, sunt, sie, uh, sie sind alle 0 uh, uh, jung jung. Ja, mm -hmm. genau. Und uh, der Professor hat vier uh, Schwerpunkte, mm -hmm. es ist auch nur uh, Neurologe und und uh, Anästhesist so, und, uh, er, er, ja. er, er hat uh, vier uh... Schwerpunkte e. und kein Leben. Ja, liebe ja. Und uh, der leitender Oberarzt uh, zwei Schwerpunkte. Uh -huh. uh, er ist uh, er ist Neurologe und uh, Neonatolog. Uh -huh. uh, ich habe gesagt, dass er 37 Jahre alt ist und er hat vier Kinder. Er selber? <laughs> Ia. Yeah. Ok. Ia. Ia. Nu știu. Nu știu, nu știu. Veile în fie în kinderhut, mă să fie Nu v-ați zis că v alimenta, mă rog, în sensul de sudare, de mâncare. La, la animale. Da, știu că la, asta v-am zis. La animale. La animale se spune, da? Cum spunem în niște, a furaja. Ăla este <laughs> futer. Dar <laughs> se folosește și așa la Aha. oameni în cum se spune limbaj colegial. Mhm. Ja? Uh Bun. -huh. Und ähm um, wie viel asistent erste? Oh, ich weiß nicht. Ähm uh, in unsere Station. Auf uh, auf auf unsere Station. Nein, auf auf unsere un unsere Station, ja? Auf unserer Station gibt es ähm uh, nur einen Assistent Erstin în Morganfield, abar zic non, mai im, im, im, im. Morganfield, din acele Morgans. Ah, Morgans. Morgans, adică diminețile, Morgans. Ia. Uh -huh. yeah. Um uh, und ziehaben uh, ein Springer. Uh-huh. -huh. <laughs> Dacă. Văște tu va Springerist? Da, i have. E un fel de geam, yeah, no, pentru toate, do, pentru toți. Tu conteți să zic în... Ich habe um, mir sofort vorgestellt. Adică te mai explicat? Nu, nu, mi am imaginat. Ah, ah, corect, de la Costell. Da, când am auzit Springer, m am imaginat ce înseamnă, că e unul care... Da? No? Mm -hmm. Good. Aber insgesamt, uh, ins mm -hmm. uh, glaube ich das. Glau ich, 10, ingesamt, glau glaube ich, insgesamt glaube ich. Uh, 10 oder 11, mm -hmm. asistent, erst 11. Uh, Tätig sind. Ja. Adică sunt mm -hmm. acolo în gălăt. Oder angestelt. Aber, wie's mit den uh, diensten? Um, ja. So, ich habe verstanden dass sie um, <coughs> sie machen, sie machen, no. dass sie uh, cu schimbu, nu știu cum se zice Schicht. cu rotație. și ț. Ah, zici? Și Schicht Înseamnă schimb, uh, oh. Oder rotațion, ca să zicem. Aber, uh, ich habe nicht verstanden. Sind, uh, es gibt 24 Stunden Dienste oder uh, 12 Stunden? Nein, 12. 12. 12, 12 okay. Uh -huh, uh -huh. So i, uh, morgen, Morgens, uh -huh. adică diminețile, uh -huh. uh, treffe ich uh, eine colegă de nur noapte, ...macht... ...ja... ...aber... ...ich cred dass... ...sie... rotirez, un, câteva zile. Probabil că e în voga. Da, poate. Zoya, colega mea, asistentă a mea, din, din, din, din, din, ...neam că spui ne, fondația ia. Un un zerer a hat uh, keine nacht în uh, decembrie. Kaine nacht dinste. Ni nacht în decembrie, ia. Ja. Warum will sie nicht poder so iz Nu uh, ich weiß nicht. Sie ist uh, immer uh, Mor morgens. Mm -hmm. Da, so ich weiß nicht warum. Okay. Machte. Varum macht? Ich weiß nicht warum sie macht. De fapt cred că știu, dar mi e simplu să te explic în română, pentru că este foarte bună și pentru că nu are nevoie de a să facă zilnic. zi, ist sehr fehich. Und este ist es ist viel besser, dass sie Und activ. Vas fura o experiență, ați? Sau, cât de mult ați lucrat? 4 ani în pediatrie și 2 ani și jumătate în Oberhausen. 2, 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate. Să nu ducem jumate. Uh -huh. Cunoșteți să și jumătate. Asta nu te-a zis că asta este important. Ok. Un an și jumătate. Ok. Da. Asta înseamnă o ceva jumate. Ein, anderthalb, mm -hmm. ein anderthalb. Um, um, ein anderthalb stunde, ein anderthalb si iar. Și ja? si sunt legate? Da, da. Ah, ok. Am inteles. Ok. Good. Und Morgans, fers du cum spui, mâine mă duc acolo. Morgan, fare ich danach? Nu, Danach, Danach înseamnă după aia. ok. Da, da, da, și atât. Da și încă ceva. Dahin. Exact, Dahin. Dahin, fare ich dahin, ia? Aber Weil... Ähm, eigentlich nicht. Mein Auto... Nein, mein Auto... Nein, äh, äh, nein, nein, nein, das solltest du sagen. Eigentlich nicht. Eigentlich, in Sammlung? Eigentlich nicht. In de Fart. Fart. De Fart nur. So da. Ja, eigentlich nicht, weil dein Auto kaputt gegangen ist. Ist nicht kaputt. Äh, das Auto... Kaputt, ist kaputt gegangen. Ist kaputt. Ja. Äh, sastricat. Äh. So, das, das Auto ist nicht kaputt gegangen, aber... De baterie. Um, ja? Acum. Yeah, de baterie. De ca s-a Și ca să o schimbi, cum spui eu, trebuie să schimb bateria. Um foarte bine, da? Ja? Ich muss de baterie um umtauschen, Ja. Da. Vă rog. Vă rog. Vă Er war, er war, heute und gestern äh, um äh, Real um ein, äh, einen ein, eine Batterie, Batterie Shop äh, zu kaufen, oder? Ja. Ja, ja Im Real äh, gibt es nicht äh, dieses Modell. Dies, ne, nicht dieses Modell. Äh, wir äh, möchten ein Warte oder etwas. Mhm. Etwas backend. Mhm. Es war's backend und im Real gibt es nicht. Und heute hat er in einem Batterishop, weiß, Batterishop. Und Ja, noch einmal heute heute war er in Samnach. Nach. In in in in In einen Batery Shop. De ce in einen? Este das? Shop? Da, shop e das de obicei. Ok, atunci heute war er in ein Batery Ia? Ja. Adică e corect ce am zis? Păi până acum nu. Pentru că uh, dacă a fost e dativ. Dacă ah, da ai spus că a mers, că a intrat da. atunci da. era coacuzativ. -co ja? okay. Deci, heute war er în einem bateriește. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Oder hat er ein, ja, gesucht? Und? Und uh, hat er da um, um halb uh, 6 gegangen? Nein, ist. ist. Okay. Da. Er ist gegangen. Ist er um halb Zef, uh, Daghegan, uh -huh. un. Uh, Apăvarțu. Uh, Ea, yeah, uh, deși. Ovol. Ovol. Trost dem este. În ciuda. Bine. În ciuda faptului ah. că. Zic tu poți voi. să spui. Trost dem uh, program au internet. În ciuda programului așa pe internet care zicea ah, că. Da, că, zic. na, na. ok. Of, a, dar nu știu care zicea că. Egal. Cita... Adică, înțelegi? trots da, da, tro da. dem în ciuda, am pofida faptului, pe când obvolet da. de ele sunt oarecum sinonime. Nu act trebuie să formulezi da. un pic altfel, ia. Okay. Iam. A ah, und uh, darum, ferst du nicht dahin. Nein. Ich uh, fahre mit dem Zug. Ah, aber gehst du so, so Ja. Ah, aber nicht mit ja. dem Auto, Ja, ja, jetzt verstehe ich. Kramparsagia. Mhm. Da. Life, uh, Morgan, or Uber, uh, Morgan, Vir. Nu rezolva gen să facem tot ok, să fie bine. Erledigan. Erledigan. Ok.